Stidi se i plači nad sobom Ako za svakoga nađeš vremena Dok majka danima čeka Da za nju odvojiš barem pola sata Usreći nju Allahov robe Jer se upravo ona Najviše žrtvovala za tebe